cât asta Să dăm de veste prin strigători La toate răspântile Că aceluia care îl va prinde pe vinovat Sau ne va da un semn O știre Cu ajutorul căreia să-l putem prinde Îi vom da o răsplată De cinci mii de dinari de aur. Da, da Nu era această părere Alminter strălucite stăpâne Nu prea văd cum Să se facă așa precum a spus prea cinstitul și înțeleptul nostru Sfântnic, Suleiman. Puteți pleca, iubiții mei Sfântnici. Dar tu, tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele,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 Într-adevăr, lumineția ta, așa este. Ca întotdeauna una ai pătruns gândurile. Te ascult. Am face, ți face, alte stăpâne, o mare, o foarte mare și călduroasă rugăminte. Hai, hai, nu mai lungi vorba, spune, te ascult. O, prefericit între fericiți. îngăduie să încerc și eu, cu slabele mele mișloace, să... Să ce? vorbești o odată. Să încerc să-l caut...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 E cea mai bună gluma ta, Ibrahim, și-ți mulțumesc. Strălucirea ta, dar... Dar puteai, dragul meu, Ibrahim, să faci gluma asta atât de izbutită, din aur, în divan, să se înveselească și bătrânii mei sfernii săraci care te... Stăpâne, totuși nu e o glumă, e o rugăminte foarte cinstită și eu te rog din suflet să-mi o îndeplinești. Cum? Chiar nu glumești? Nici nu-mi trece prin cap, stăpâne.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 Ierbarele, bazar cu cele mai frumoase covoare de buhară. Rodii de smirna, curmale, Balele, smochine covoarele. și cantalou Mătase de Bagdad, ați găsiți la Musa Totanghiul. ce e dai asta albastră? Nu o liră cotul, dar e o mătase? Cum numai calipul poate Să <gără> știi că e foarte frântă <gără> ne, ne facem liniște Iată-l pe Ibrahim Cântărețul curții. Da, S-a suit în chioșc, Vrea v -a, v -a, să ne cânte da, ceva Oamenii buni Să-l auzim Să-l auzim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 Este cine nu mă mir, de-al mir emir? Este cine nu mă mir, de-al ților mir Cine oare cine este acest om ca din poveste? Cine oare cine este acest om care din poveste? Cine oare citesc acest om poveste? Bravo! Dar iată că spre seară emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu sați,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 ceva care... de care... Ah! Am găsit, stăpâne! E? Am găsit! Mâine, înainte de amiază, dacă nu mă înfățișez cu hoțul nestematelor aici, atunci... Salut! la băgur, răcuritor salepul... Să Liniște, pe oamenii! A sosit din nou, Ibrahim, cântărețul palatului! Să auzim! Liniște, facem liniște! Alamale, cum prieteni, bine v-am găsit! Vii bineveliți! Oculă sfățată-n soarte, cântele cântecul despre emirul potilor. Gata în sălă. Bați-sim loc, Așa. mulțumesc. din vasora pe buzele tuturor. În din vasora pe buzele tuturor. o întrebare.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 Cine <rires> are cine este? Acestemir din poveste. Cine oare cine este? Acestomcat din poveste. Cine oare cine este? Acestomcat din poveste. Ha ha ha ha este? ha atunci uitați-vă la mine și ridicați-mă-n slavă, că eu sunt iruhoților. Alar, alar să fie tânărurile, ce flăcău chiteri și cu fesul pe ureche, parcă-i fecior de pat. plăiască, să nu luăm pe sud. Stați, stați pe pentru pentru numelul ala, că face o mare greșeală. Ce! cei, ce să-ți place? și Cinos mărșav, am să-ți răsucesc tu nerușinat. Tu zici că ești mirul hoțelor cel cântat de poetul Ibrahim și de toată Basora? Minciună, minciună spruntată, oameni buni. Auzi colul îndrăzneală, uitați-vă la el, un băieț, Andru. Abia i-a mișit mustața și se crede mirul din Basora. Eu sunt acela! și-au ușurat peciurile sultanului de este mate. El să fie uare, s-ar putea! Păi, s-ar putea e adevărat, e un băiat falnic cu barbă mare neagră... și a priviți ce turban frumos foarte pe capă. Asta întreabem, zic și eu cum ai seama dar copilandul ăsta... Spahi. Să vine spahi. Aici să zile, luați pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată. Lumina ochilor tăi, prea Mir, să cadă asupra noastră, nevrednicilor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 Iată-l! Oh, ce frumusețe! Ce, ce minunate sunt! Ce strălușire au! Să știi, Mehmet, că mi-a plăcut felul în care te-ai Îndresneala ta, cu ta, cuvincioasă totuși. Și iată, pentru aceasta te iert. Ah, prea să stăpâne! Te iau, sușma mea! Ca pastic al Așa fiind Acum îl rugăm pe credinciosul Și iscusitul nostru poet Și cântăreț Ibrahim Să ne spună Cine este tiberul Care și el Se dă drept Emirul Hoților Luminate stăpâne Acesta este slujitorul meu Ali